Assalamu alaikum evo nas u gradu Jambu većem primorskom gradu uh, bližem gradu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam na obali smo crvenog mora mora koje je poznato po dvije stvari prvo da nije crvene boje već plave kao što vidite a drugo ovo je ono more koje je Allah raspolutio Musa'u alaihi wa sallam, da bi Musa mogao proći sa svojim narodom u bjegstvu od faraona iz Egipta prema svojoj Palestini. Mene mora počeća na jedan Kur'anski ajet. To je predposljednji ajet iz Sure Al-Kehre. U tom ajetu uziršeni Allah kaže Kul, lo kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nefide al bahru qabla an reci Kada bi more bilo tinta s kojom se ispisuju riječi moga gospodara, presušilo bi more, ali ne bi prestale riječi moga gospodara, uole uđihna bi mislihi i pa makar se mi pomogli sa još jednim takvim morem. Sva mora i okeani ne bi mogli ispisati riječi uzvišenog Allaha. Od svih tih mnogobrojnih riječi Allah je nama odabrao riječi koje je objavio posljednjem svom poslanjivu. Allah je nama odabrao Kur'an. I odabrao je nas da spoznamo taj Kur'an. Kad nas je odabrao da spoznamo Kur'an, onda mi treba da odaberemo i da sve što radimo bude po Kur'anu da bismo mi bili odabrani Allahove robom. Esalamu alaikum.